«Картопля собі росте, а корові їсти дай!» Присуд тиховодців гласив, «Хай би б іще трохи пожили за несвободи! Місяців зо два, зо три з газом упорилися, а тоді вже можна і свободу проголосити!» Хай би була! Аж ось на Вовчиках, на Сердюку, на третяку з'явилися машини, і хутенько прокопали двометрові завглибшки, і десь метрові завширшки, траншеї на всіх вулицях, і брустверами піску і глини пообіч. Шашисти знають, що таке сортир. Одну шашку затуляють іншими так, що ні тпру, ні ну, а в сортирі виходить зачиняють. Отакий тобі сортир газова траншея зробила тиховодцям. Ні під'їхати, ні сіна завести, ні коровам з пастівні додому пройти, ні вулицю до сусіда перейти. Або стрибай через яму, як жулька, або клади через яму кладку і балансуй. Виховані на газеті «Сільське життя» тиховодці було повірили, коли вже влада яму викопала. Той труби завезе, туди покладе і газ пустить. Бо інакше райком партії їх по голіці не погладить. Місяць минув, другий збіг, третій сплив, четвертий блимнув, п'ятий свиснув. Христина коза в яму впала, ногу зламала. Коріютра всім хором зустрічати, аби кожну взяти за роги та провести, як у цирку, по ниточці. Понад траншеєю газові балони треба завозити мотоциклями та рагайками, аж на другий куток села до родичів, щоб вони там заправили їх, бо ж вантажівки з газом не корови, стежинкою не проведеш. А райком партії мовчить і повірили остаточно, що на нові часи повернуло. Немає райкому, немає партії, немає газу. Є яма. Посіявся сніг. Взяли потроху тиховоці лопати в руки і на вовчиках, і на сердюку, і на порохах, і на третяку. Кожний сам собі біля воріт траншею загорнув. Стало ловко. Минулася зима. Тоді весна. На початку літа Знову з'явилися хлопці з трактором І знову траншею розкопали Досвідчені тиховодці півроку чекати не схотіли Закопали яму через місяць І знову розкушували до наступного літа Аж ось нарешті і цього року траншея з'явилася Як добра традиція Примітка Йдуть двоє робітників вулицею Перший копає ями Другий за ним ці ями закопує. Питають здивовані перехожі, що це означає. Та ми взагалі в трьох працюємо. Перший копає, другий туди дерево встромляє, а третій закопує. А у другого сьогодні відгул була відповідь. Труба таки впокоїлася над ній ями. Третій місяць пішов, дядьки розмірковували, чи вже закопувати, бо труба... Не ризикували, а в не надходило. Зашелестіло хатами. Газ підведуть ще до Нового року. Навіть Федоська видобула обидві свої геройські зірки, почепила їх на себе і подалася до сільради, аби про все довідатися. Повернулась, сховала зірки до шугляди і махнула рукою. Спіть спокійно, баби, тільки плити той газ, підвести, не гривень якраз до смерті не пити не їсти, на газ збирати. Вовчики інтерес до газу втратили раз і назавжди, крім дитваків, онука наталченого валерика, питомого тиховодця та заїжджих онуків, котрі з ритмічністю суботніх припливів з'являлися на вулиці Луговій. Гралися вони в траншейних окопах, войовничо верещали, Стріляли з Акацієвого Голля, марили себе Командос. Саме ця траншея трапилася на життєвому шляху і старої знайомої баби Сашки.